Gată o okemare, Ca să fim Poporul minunat Al lui Dumnezeu Și slavai i mare Să o Oriunde ne-ncetat și mulțumim lui sublim El-nitate și sfânt și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. După un respectuos salut de bine v-am găsit, dragi ascultători, vă facem cunoscut că aici este emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru cinstitele fețe ale iubitorilor oracolului lui Dumnezeu programul nostru numărul 155. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru în Evanghelia după Matei, la capitolul 18, astăzi vom începe cu versetul 5, cu voia lui Dumnezeu, în care vom pătrunde îndată, după ce vom citi pentru dumneavoastră, un fragment dintr-un ziar din Anglia, apoi felul cum a murit un țar al Rusiei și, după aceea, replica unui cerșetor care s-a dovedit a fi un om înțelept. Să citim așadar un articol dintr-un ziar englez. Spune că ziarul acesta a pus odată cititorul Osei următoarea întrebare. Ce este aurul? Pentru cel mai bun răspuns a oferit un premiu de câteva mii de lei. Răspunsul care a fost premiat a fost următorul. Aurul este un pașaport universal. Poți descuia cu el toate granițele și toate ușile. Poți intra cu el oriunde, dar nu poți intra cu el în rai. Ușa raiului nu se poate descuia cu aur. Cu aur poți dobândi orice, dar nu poți cumpăra împărăția lui Dumnezeu și mântuirea sufletului. Aurul produce orice, case, haine, bogății și prieteni, etc. Un singur lucru însă nu poate produce aurul, și anume pace, bucurie și fericire adevărată. Iubiți ascultători, ce mult adevăr este cuprins în spusele acestea, de fapt tot adevărul. Cine nu cunoaște valoarea păcii, dacă nu este război, ce prosperitate poate să fie într-o țară? Haideți să vedem acum cât de surprins a fost un țar al Rusiei la moartea lui. Un țar al Rusiei a murit în clipa în care începuse să scrie testamentul. Încărcat cu puterea lumească și cu o imensă avere, nu-i venea lui să creadă că va putea muri atât de curând. Abia a putut să mai scrie cuvintele, las toate averile mele, și cum a scris acestea, a murit. Țarul nu m-a mai putut să spună cui lăsa averile sale lumești. Tu cui le lași? Împrumută mai bine acum pe Domnul Dumnezeu că tot ceea ce dai aici, în numele Domnului, la cei în nevoie, vei găsi în cer, și Domnul te va răsplăti cu binecuvântări veșnice. Oricât de mulți dolari și aur ai avea aici, nu pot fi puși alături cu ceea ce este în cer, pentru că ăștia toți pierd, dar ce-ți dă Domnul în cer rămâne pentru veci. Haideți să ascultăm acum un dialog scurt dintre un cerșetor care bătu la poarta unui bogat cerând să-l lași peste noapte. Bietul călător sărac a cerut și el la dăpost în casa unui bogat zgârcit. Pleacă de aici, îi ai zise răstit bogatul. Casa mea nu este un han la drumul mare pentru toți călătorii. Îngăduie, te rog, răspunse săracul, să-ți pun numai trei întrebări și apoi voi pleca. Prima, cine a locuit aici înaintea dumitare, domnule? Ei, hey, cine, tata? Bine, dar înainte de dânsul. Ei, hey, sigur, bunicul meu. Și a treia întrebare, domnule, vă rog. După dumneavoastră, cine o, să doară, cine o să locuiască aici? E, fiul meu va locui după mine. Aha, precum se vede, zise săracul, aici în casa aceasta nu este nimeni statornic. Se duc unii și vin alții. Niște călători sunteți și dumneavoastră, domnule, iar casa asta este un han care ar trebui să primească și pe săracii călători care vă cer dumneavoastră de post. Cuvintele săracului au pătrunsat încă în inima bogatului zgârcit și din clipa aceea n-a mai răspins pe săraci și s-a făcut un izvor de milă și milostivire pentru ei. Iubitul meu ascultător, cum stau lucrurile cu mine și cu tine? Oare nu la fel? Nu suntem tot niște trecători aici pe pământul acesta? Luăm ce ne-au lăsat alții și dăm altora care vin după noi? Să luăm aminte și această atitudine să avem față de toate bunurile de pe pământ. Doamne Dumnezeul nostru ceresc, ajută-ne, te rugăm, să luăm cu toată seriozitatea avertismentele pe care ni le dai și să ne îndreptăm umbletele și viețile noastre potrivit cuvântului Tău. Dorim ca prin mesajul pe care îl vom auzi și astăzi să ne umplem de puterea credinței care ne va face să trăim cu viața ceea ce vorbim cu gura. Amin.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 Lața ce-ai tine ce o să rămână, ești doar un cun de țărântă, sufletul tot ce ai, oarecui vrei să-l predai? Ne aflăm cu cititul și cu studiul nostru în Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 5, în care Domnul Iisus își continuă explicațiile cu privire la felul de a fi al unui copilaș, pentru toți aceia care vor să meargă în cer, în locul cu verdeață. Domnul Isus spune în versetul 5. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Numele spune ceea ce este persoana care îl poartă. A primi în numele Domnului Isus pe cineva, înseamnă a-l primi chiar pe Domnul Isus care este Mântuitorul. A primi pe un copil al lui Dumnezeu înseamnă a primi pe însuși Dumnezeu. Și întrucât noi nu putem să știm sigur care nu este copil al lui Dumnezeu, trebuie să primim pe oricine, pe orice om care vine în numele lui Dumnezeu. Este mai bine să păgubim cu dragoste decât să câștigăm fără ea. Copilașul, după cum s-a amintit în meditațiile la versetele anterioare, este icoana curăției, a umilinței, a nevinovăției, este icoana lui Dumnezeu care este deasupra tuturor îngrădirilor și lucrărilor omenești. Spunea un credincios așa, Eu cred că acest copilaș despre care vorbea Domnul Isus era foarte mic, căci astfel de copii sunt cu totul străini de nebunia mândriei, de pisma și ura pe care o aduce înălțarea de sine. Copilașul strălucea în umilința sa îngerească. Pentru că era așa de simplu și nepătat în mândria oamenilor, a fost cea mai potrivită pildă pentru mustrarea ucenicilor care se cerdeau pentru întâietate. Încheia citatul. Să fim și noi ca acest copilaș umilit și plin de har, să învățăm de la el să nu căutăm lucruri mari pentru noi. Rangul și puterea trezesc pisma și lupta oamenilor împotriva noastră. Bogăția aduce multă îngrijorare și necaz. Închipuirea că ești învățat te desparte de semenii tăi într-o izolare rece și chinuitoare. Închipuirea că ești mai bun decât alții te desparte de Dumnezeu. Dar umilința și iubirea, ascultarea și slujirea, uitarea de sine și blândețea, aceste însușiri pe care le avea copilașul, sunt vrednice să fie dorite de noi toți. Ele ne dau un duh liniștit. Ele aduc încrederea și dragostea altora asupra noastră. Ne fac plăcuți lui Dumnezeu. Ceea ce mai putem învăța de la un copilaș este iubirea care nu vrea cu niciun chip să se despartă de mama lui. Așa să fie iubirea noastră pentru Dumnezeu, pentru Domnul Isus. Această iubire ne va însenina fața, făcându-ne-o ca pe a unui copilaș. În versetul următor, la versetul 6 din Matei 18, Domnul Isus continuă și spune Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Domnul Isus a venit să ne izbăvească de sub puterea păcatului. Oricine îndeamnă pe alții spre păcat, acela este vrăjmașul direct al Domnului Isus și al lucrării Lui. Unul din marile păcate care bântuie în rândurile celor ce cred în Domnul Isus este Duhul de Partidă și certurile de partide. Un proverb norvegian spune așa: Ura dintre frați, Întrece ura dracilor. Nicăieri ducul Urii nu este atât de aprins ca în partidele religioase. Iulian Apostatul spune așa, Nici fiarele sălbatice nu sunt atât de fioroase și de neîmpăcat cum sunt sectarii galileeni. Cine întreține focul Urii dintre partide, acela face să păcătuiască micuții care cred în Domnul Isus prin faptul că îi îndeamnă la luptă unii împotriva altora, la ură unii împotriva altora, la certuri de partide. Este cunoscută în istoria românilor întâmplarea de pe vremea domniei lui Vlad Țepeș, când a folosit ca tactică învălmășala în tabăra inamică pe care au provocat-o niște ostași români care erau îmbrăcați turcește Făcând să se lupte ei între ei, turci împotriva turcilor, și astfel, măcinându-se unii pe alții, au putut fi biruiți de oastea română. În Galateni 5 cu 15 citim: Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Să nu fim iubiților pricină de păcătuire pentru nimeni. Să nu dezbinăm, să nu împrăștiem, ci să adunăm sufletele în jurul Domnului Isus, singurul loc unde ne putem păstra viața și unitatea. Să lăsăm deoparte părerile deosebite și să îngenunchem în fața Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, căci nu părerile ne unesc, ci dragostea. Cea mai mare erezie este lipsa dragostei. Nu există erezie mai mare ca lipsa de dragoste. Păreri vor fi totdeauna, dar dragostea trece peste toate și ne topește desăvârșit într-un singur trup. Dacă credem în Domnul Isus și îl iubim fierbinte, să ne unim în acest singur punct și anume credința și iubirea, iar restul se va rezolva în chip minunat la vremea potrivită. În înțelepciunea și bunătatea sa, Dumnezeu, care știa că vom ajunge în situațiile acestea unde se nasc certuri de partide, ne-a lăsat scris la Filipeni, capitolul 3, versetul 15 și 16, următoarele. Gândul acesta, adică gândul spus mai înainte în versetele 12 și 13 și 14, cu privire la alergarea pentru premiul chemării cerești în Hristos, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în privința aceasta, dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. O, Doamne, cum ar dispărea toate certurile și toate discuțiile dintre partide, dacă noi am umbla cu toți la fel în ce privește dragostea, credința în Domnul Isus și ferirea de păcat, Lucru cu care toți suntem de acord. Iar în celelalte cuvântul spune așa minunat, Dumnezeu ne va lumina. Nu avem noi nevoi, nu avem noi treabă, nici nu suntem chemați noi să ne luminăm unii pe alții, ci să lăsăm în seama lui Dumnezeu. Să avem mare grijă toți acei care născocim și care întreținem ura dintre partide. cuvântul spune, dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să fie înnecat în mare. Nimic nu este mic și neînsemnat pentru credință. Acești micuți spune Domnul Isus Ți se pare mic și neînsemnat, dar va crește mare. Dacă unii țin cu Sfințenie să nu fie profanat potirul pentru cine, și bine fac. Oare de mai puțină importanță este fratele care este și El un vas sfânt, deci pe El ai voie să profanezi așa? Undeva un om a fost condamnat la moarte Înainte de a fi executat I s-a îngăduit să spună dacă mai are vreo dorință Da, să fie adus aici domnul C În casa căruia am făcut servicii atâția ani Domnul respectiv acela a venit Văzându-l în fața morții i-a zis Vai, unde ai ajuns? Dar omul condamnat i-a spus Dumneavoastră m-ați adus aici Când am venit în casa dumneavoastră Aveam o credință de copil și eram curat la suflet, dar când v-am auzit, mai ales când erați la chef, cum vă băteați joc de credință și de credincioși, credința mea a șovăit și apoi mi s-a spulberat. După aceea, când v-am văzut cum vă înșelați soția, căci mă trimeteați la cucoane cu scrisori și cadouri, curățenia sufletului meu s-a dus și ea. Pierzându mi credința și curăția sufletului, a fost ușor să cad din ce în ce mai jos, până am ajuns unde sunt acum în fața morții și a veșniciei. Am ținut să vă spun aceasta, nădejde deci dacă poate vă vor fi de folos cândva. Dar tu, dragul meu, ce folos ai din cele citite acum? Cuvântul ne avertizează pentru oricine cineva face să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine. O definiție a păcatului este aceasta. Deviere de la țintă. Cine abate pe altul. Prin viața lui, prin vorba lui, prin exemplul lui. De la cuvântul curat al lui Dumnezeu, îl târăște pe acela în păcat. Cuvântul lui Dumnezeu naște și desăvârșește credința în Domnul Iisus Hristos, limpezește chipul lui în acela care crede. Domnul Iisus, în vorbirea sa cu ucenicii, le spune mai departe la capitolul 18 din Matei 7. Vai de lume! Din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care ne vine prilejul de păcătuire. Vedem de aici că, făcând pe cineva să păcătuiască, este ca și cum l-ai împinge în prăpastie. Chiar dacă nu moare, tot l-ai rănit și bine nu este. Prilejul de păcătuire este drumul morții. Nici o plantă vie nu crește pe el, ci numai oase uscate și respingătoare vezi peste tot. Oare ce este lumea? Nu este ea o vale a morții și a plângerii din pricina prilejurilor de păcătuire? Vai de lume, zice Domnul Isus, din pricina prilejurilor de păcătuire. Primii oameni au păcătuit și din pricina lor este vai de lume. Este iarăși vai de lume din pricina păcatului dezbinării, Dintre urmașii Domnului Hristos, lumea din pricina aceasta nu poate să creadă și, fără credință, este vai de ea, cum scrie la Ioan 17, cu 21. Vai de familia în care vin prilegiuri de păcătuire, vai de adunarea în care a pătruns păcatul și mai mult este vai de acela prin care vine păcatul fie prin viața exemplu vieții lui, fie prin ceea ce spune. Cu cât este copacul mai mare, cu atât de râmă mai mult atunci când cade. Prin orice păcat facem să păcătuiască pe cineva. Nu există păcat particular. Păcatul este cerneala turnată în râul public. Toți oamenii beau din el. De aceea, smintitorul va da socoteală în fața lui Dumnezeu, nu numai pentru el, ci și pentru acela pe care l-a făcut să păcătuiască, pe care l-a smintit printr-un exemplu sau altul, printr-un păcat sau altul, oricum s-ar numi, spune Richard Wurmbrand în una din scrierile lui. Este păcat când răpești cuiva averea, dar și mai mare păcat este când îi răpești credința. Prilezul de păcătuire nu rămâne fără urme. Am făcut de mult, multe lucruri și de mult le-am și uitat. Și totuși ele continuă să lucreze și acum. Este ca atunci când un băiat de pe vârful unui munte, jucându-se cu biciul, lovește în pietre. O pietricică s-a desprins de acolo și a luat-o, a pornit-o la vale. Ea desprinde în rostogolirea ei în drum și alte pietre de care se lovește și în felul acesta pornesc în goană la vale, toate la un loc, aducând nenorocire pe unde trec. Tot așa stau lucrurile și cu privire la păcat. Blestemul faptei rele este că ea mereu de naștere la alte rele. Poate că sunt mulți ani de când a adresat cuiva o vorbă nepotrivită. Ei bine, vorba sau privirea nepotrivită tu ai uitat-o, dar ea a continuat să lucreze, ducând ființa căreia i-ai adresat-o în stări tot mai rele. Poate că ai făcut glume pe seama credinței cuiva, iar un copil a tras cu urechea. Ei bine... Gluma ta a putut să însemne începutul necredinței pentru acel copil. Și ce ai ieșit din necredința lui? Cine ar putea să spună sau să măsoare? Într-o familie de pe o trată socială mai înaltă, unde se obișnuia citirea Bibliei și rugăciune, capul familiei, domnul X, nu mai lua parte la rugăciune și nici nu mai citea Biblia împreună cu aisei în casă. Într-o zi, Fiul cel mai mic n-a vrut să mai vină când l-a chemat mama lui ca să asculte citirea Bibliei și să se roage, ci cu o figură foarte îngânfată a zis, Mamă, eu nu mai trebuie să mă rog, căci în curând voi fi și eu domn. Dragul mamii, zise mama, dar și domnii se roagă dacă sunt domni buni? Băiatul a zis, Mamă, tata este bun și totuși nu se roagă niciodată. În seara aceea, doamna N a istorisit soțul ei ce i-a spus băiatul. Și de atunci încolo, domnul X n-a mai lipsit niciodată de la rugăciunea cu aisei în casă, oricât de multe treburi ar fi avut și oricât de grabnice ar fi fost acele treburi. Sunt oameni care s că ar fi o milință pentru ei să îngenuncheze împreună cu soția și copiii și să se roage. Li se pare că prin aceasta ar pierde din trecerea de care trebuie să se bucure în fața celor ai lor. Adevărul însă este tocmai din potrivă. Cât de răspunzători sunt ei pentru pilda și creșterea pe care o dau copiilor lor. Iată o nouă pricină ca părinții să se întoarcă la Dumnezeu și să trăiască în ascultare de El în toate zilele vieții lor. Iubiți ascultători, în contextul acesta aș vrea să fac o mică paranteză și să vă fac cunoscut, cei mai mulți dintre dumneavoastră deja știu, meditațiile acestea se află deja publicate, în cărți. Evanghelia după Matei este publicată în trei volume. Dorința cea mai arzătoare a celui care se ocupă cu publicarea lor este ca fiecare familie de credincioși să ia cărțile acestea și să citească câte o meditație cel puțin pe zi împreună cu soțul, soția și copiii după aceea să se plece toți pe genunchi, să se roage și să cânte o cântare. Nici nu vă puteți imagina Revoluția spre bine care se ar face în familia dumneavoastră, practicând aceasta. Revenind înapoi la subiectul nostru, revenind la versetul pe care l-am citit, anume versetul 7 din Matei 18, discutând despre prilejurile de păcătuire, ne dăm seama că prilejurile de păcătuire vin, dar așa cum spune Sfântul Ian Gură de aur, să nu fii tu cel prin care vin prilejurile de păcătuire. Căci atunci când prin păcatul tău dărâm pe alții, pe tine însuți te dărim. Copilul lui Dumnezeu nu numai că nu trebuie să fie prilej de potignire pentru oameni, ci din potrivă, trebuie să fie o pricină de ridicare a celor căzuți, să fie un îndrumător destoinic spre Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul. Cunoscutul evanghelist Moody istorisește că a văzut odată în vreme de noapte întunecoasă pe un om cu un felinar aprins în mână. Luând seama mai de aproape la el, a văzut că era orb și a zis mi se pare că dumneavoastră sunteți orb. Da, răspunse orbul. Nu vă supărați, atunci la ce bun duceți în mână cel felin al aprins? Ei, l-am aprins și îl duc în mână pentru alții, a răspuns orbul, ca să nu se lovească de mine. Credinciosul care nu luminează în întunericul acestei lumi, este o piatră de potecnire pentru alții, este o pricină de sminteală grozavă pentru cei din jur. La 1 Corinthen 10 cu 32 citim: Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu. Vai de omul prin care vine prilegiul de păcătuire. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ne ferim de astfel de oameni, după cum vedem la Roman 16 cu versetul 17. Potignirea, sminteala, este asemenea ciumei care începe de la un om. Și mă lipsește pe mulți din cei care trăiesc aproape de El. Să fim plini iubitilor de Domnul Iisus Hristos, de cuvântul Lui, de felul Lui de a fi și nu vom fi niciodată pricină de potignire pentru nimeni. Iubiți ascultători! Încheiem aici expunerea lecțiunii noastre, numărul 155, ale emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Iar în răgazul de timp care ne-a mai rămas disponibil, dorim să facem cunoștință cu părerea unora dintre sfinții părinți ai bisericii, în legătură cu rolul vegherii în viața credincioșilor. Vegherea este de o importanță așa de mare încât Domnul Isus în Ghețimani, îi spune lui Petru Vegheați și rugați-vă, punând astfel vegherea chiar înaintea rugăciunii. Haideți, deci, să-i ascultăm și pe câțiva dintre Sfinții părinți ai Bisericii. Astăzi dorim să citim o meditație a lui Isichie Sinaitul. Acest Sfânt este un monah din Mănăstirea Rugului de pe Muntele Sinai, este autorul celor 200 de cugetări intitulate Despre Trezvie și Virtute. A trăit, probabil, în secolul VIII. Iată ce spune el despre veghere. Vegherea este fixarea stăruitoare a gândului și așezarea lui în poarta inimii ca să privească gândurile hoțești care vin, și dă semnalul pentru luptă. O altă meditație tot de Isikie Sinaitul, care mi se pare foarte concludentă, este aceasta. Precum zăpada nu va naște flacără, apa nu va naște foc, nici spinul smochine, tot așa nu se va elibera inima de gânduri, de cuvinte și de fapte drăcești, dacă n-a curățit cele din lăuntru, și nu unește rugăciunea cu vegherea. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că privirea este hrana ochilor. Mare atenție, deci, la toate la cele care privim. Haideți să-l ascultăm acum pe Ava Isaia Pustnicul. Acesta a fost un monah din pustia schetică a Egiptului și apoi din pustia de lângă Gaza Palestinei. A trăit în secolul V și, datorită concepției lui monofizite, s-a împotrivit sinodului din Calcedon. A murit pe la anul 488. Din opera sa scrise se păstrează o colecție de 27 de cugetări intitulată Despre păzirea minții. iată ce spune el într-una din aceste cugetări. Atâta timp cât te afli în trup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 Iată un principiu de care trebuie să ținem cont. Dumnezeu păzește pe acela care se păzește El mai întâi. Doamne, ajută-ne să nu uităm niciodată lucrul acesta. Amin.